It's time to blow this scene get everybody in the stuff together okay three two one let's champ reina del heavy metal. B.T., has acabat? Sí, per fi. Tu també? Sí, Europa m'espera. No ho aconseguiràs. Evidentment, no arribaré al teu nivell. He sentit a dir que has anat a Mart i has tornat només en quatre dies. En tres dies. Quina passada! Et mereixes un bon descans. Moltes gràcies. Ah, oh, me n'oblidava. B.T. No et dones per vençut? Però per qui m'has pres? Amb la fortuna que porto gastada en apostes? Està bé, fes el que vulguis. Ja saps com va, un sol intent, sense cap mena d'ajuda. Sí, com sempre. B.T., m'hi jugo que el teu nom és... Vivi en tirana. Has fallat. Malaïtcia! Aquest cop n'estava segur. Au, Déu i vés amb compte. Sé sí que em vau amagar la recompensa, els milions que vaig cobrar per capturar aquell paràsit. Però es pot saber que te'n petolles? Au, oh, vinga, iaio, encara continues amb la mateixa història? Ja fa deu anys. Però què t'has cregut? N'has ple de mocs! Més respecte que vaig ser mestre d'en Tarsicoré! -sí del legendari que s'ha d'haver de recompensa. Només de sentir el seu nom, tots els malfactors es cagaven a les calces de por. Au, que hi ha ja repapieges. Eh? Tu també, Seros? Hola, BT, com va això? Et poso el mateix de sempre? Eh. Què passa? Que hi ha una reunió de professionals? Però que no n'estàs al corret. Avui havia de passar per aquí un mal factor, un tal Decker. Tots aquests l'estan esperant. Ah. I és per això que han vingut tota aquesta colla de desgraciats? Sort que no ho havia de saber ningú. Han vingut de tots els racons del sistema solar. Ah, la borratxera d'ahir m'ha deixat fer un fàstic. No sabem ni quina cara fa, només que porta un petit tatuatge en forma de drac. Fei! Pobra il·usa En Decker no hi posarà mai els peus en aquest local. Benvinguts a Uri's, al restaurant familiar més divertit. Aconseguiu un record del vostre aniversari amb els vostres grans amics Manny i Maki. Mares, pares, correu reservar una foto dels vostres fills amb els seus pallassos preferits. Hola, vols companyia? Però què que hi busques? Vas massa fumada o què, noia? Veig que hi tens. Et ve de gust fumar-te un bon porro? Per què no? Oh! Mans en l'aire. senyor dècar. No em busqui problemes, sisplau. Alvina, si oh, no, no et facis pregar. No. Mira, jo he de treballar. El meu germà és tot un cavaller. Un oh! peinet? Oh! Oh! Deixi-m'estar! Sobretí! Oh! Deixi-m'estar! No et pot fer pas cap oh! mal! Deixi-m'estar, sisplau, axil! Oh! Deixi i tu d'on coi has sortit? Ajudi'm! La missió d'un bon caçador de recompenses és enxampar els dolents, no pas córrer darrere les faldilles. Ja m'has sentit, uh, uh, maco. Estic complint la meva missió. Jo no entenc res. Au, ara no dissimulis. Aquest tatuatge en forma de drac és la prova. Uh, uh, em confon amb una altra uh, persona. Que m'ho creuré. Ara truco a la policia. Els diré que he capturat el perillós Dekar. Uh, uh, uh. Només és una serp de l'amor. Quina mariconada! Vinga, vinga! Vinga, Vinga, vinga! Vinga, vinga! Vinga! El de tu no seria pas tan llepa llepafils. Vinga, què pareu, Castigueu-lo com es mereix! Vinga! Vinga, vinga! Vinga, vinga! I ets meu? No No em faci cas, plau. Els meus 12 milions a l'aigua! Sempre he pensat que els caçadors de recompensa són uns buscarrons dels pitjors que hi ha. De debò? Tal com ho sents, la majoria dels que he conegut jo viuen com si la vida només fos cosa de joc. Ja... Yeah. Tens molta raó. I tant que sí. Et convido a fer un glob. A dinar. La soja va molt i molt bé pel peu. Au, vinga, plau, menja. És l'únic que ens queda, ara. Déu ser ella. Hola, fei. Sí que tornes d'hora. Què? Els borratxos em fan fàstic. És vodka en Bou, el millor per la ressaca. Oh. Ets la segona persona capaç de veure tant que he conegut. Qui va ser la primera? El meu marit, que en Pau descansi. Bé, Aquesta vegada guanyarem nosaltres... Els diners. Amb les regles de sempre i d'un en un? D'acord. Endavant, doncs. Vinga, va. Començo jo. El teu nom, de debò, és... Jo diria que a Idòria en li queda molt bé. Gràcies, però no comença amb B. Estúpid, per què no m'has fet cas? T'havia dit la tígia. Tens raó, perdona. A veure si ho he entès. Si t'endevinen el nom, se'n porten el feix? Sí. Ja no recordo ni qui coi va començar l'aposta. Sempre he guanyat jo i he fet una autèntica fortuna. Ja, jo també ho provaré. Spike, sóc ah? La feia deixat fugir ah, en que... década. Ah. Segueix-lo de pressa. Oh! Spike! S'ho mereix. Per què? És tan desgraciat com la resta. Si ho arribo a saber, no el convido. No, Spike! Atura't! I ara què passa? Quin desastre. És obra d'aquells paioos de fa una estona, com es deien, els germans? N'estàs segura? Uh -huh. Ahà. Per què no m'has avisat quan ho has vist? Bé, ja t'ho dic ara. Tant se val. Ai, ah. Va, som -hi. Anem. Ei, ja te'n vas, Beté? Tinc coses a fer, perdona. Zeros? Ah! Són uns artistes. Em portes? Els germans m'han destruït la nau per venjar-se. No havia conegut mai ningú tan vil. Ja ho sé! Un inútil, un buscabregues, fins i tot un caçador de recompenses. Sí, això mateix ets tu! Som-hi zeros, anem? Us fa res que vingui amb vosaltres. Oh, quantes vegades us ho haig de repetir! Era un cap de bassa que duia uñeres negres! Eh! No sento res! No, ja tinc prou! Oh, ara mateix apago aquesta horrible pseudomúsica! Aquesta pseudomúsica, com en dius, és heavy metal. Què? Eh? Ens hem quedat una mica desfasats? És la música que es porta avui en dia. M'alegro que torneu tots sencers. Però d'on treurem els diners per arreglar-la? Caram! Fei, no recordes cap detall més? L'univers n'és ple de taps de bassa amb ulleres. Era el com un nen, ros, amb ulleres, esprimatxat, i portava una nau de càrrega amb una deessa benzai tan pintada. Què hi ets? Hola, Vite. Hola, Otto. Què t'ha passat? Se m'han llançat al damunt. On? A l'entrada del port ara tot molt de pressa. M'ha robat i ha fugit. Passo les nits en blanc. Me les pagarà. Si te'l trobes, avisa'm. Jo me'l reconeixeré. Sí, és clar A la part superior hi portava dibuixada una deessa oriental, em sembla. Una deessa? Podria ser una Benzaitan? Doncs ara que dius, sí. I com ho saps, això? Hm. Zeros. Breaker 1-9, Breaker 1-9, a tots els astrocamioners de l'esteroïda. Us parla la reina del Heavy Metal. Quan veieu una nau de càrrega amb un dibuix de la deessa Benzaitan, aviseu-me. Gràcies. Pots comptar la màquina de l'amor? Segur que t'ha la càrrega i ha fugit. M'equiloco? Doncs vas per bon camí. Doncs encara no l'he vist pas, però també li aniré al darrere. Gràcies, compto amb tu. Us parla l'Snicky Snark. Està relacionat amb les drogues? No. Aquí, Pantera Negra, sóc en Mike Aranyel. Encara que no ens coneguem, he sentit parlar tot sovint de la teva reina del heavy metal. Quin honor. Tens notícies? Abans, m'he creuat amb algú que respon a la teva descripció. Anava bastant de pressa cap a Reines. Et serveix? Sí, gràcies, t'en dec una... Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ai... Merda, doncs això també s'haurà de llançar. i ets meu. Aquell imbècil em vol despistar. Et falta molta experiència! <susurra> <susurra> til busca quebregues caçador de recompenses, ets per qui? Que va cap a reines? És una bogeria. Eh? Com dius? No t'acostis en Dèkar. Transporta un carregament molt perillós. Encens! Oh. Oh. Ei espera't! tot moment i el vaig glisar primer que tots en No! No sé per què em poso aquestes porqueries a la cara. Sempre he dit que ets un autèntic corcó, fei. Té sentit, saps? Jet! Foto al camp! Jet! Encara no t'he pogut arreglar el canó de Borg. Ets cap aficionat, eh? Ah, ah, ah, ah. Ah! Mm. Això sembla l'infern, però què coïdeu haver passat? Au, segueix-me! Ai, on ets meus? Eh, ets bé. Contesta, Beté. Eh, sí, estic bé. Sóc un os dur d'arrossegar. Doncs marxem! Aquest contenidor és ple de nitroglicerina pura. En Deca el volia vendre, el millor costó. Nitroglicerina? Aleshores una mica més i fem volar l'asteroide. Som en una mina d'Xel·la. Fa estona que els sensors han captat el perill d'explosió. Oh. He d'alluminar el meu carregament d'aquí. Ja està. És allà al davant. Mala sort. Marxa enrere! Endavant! Què pretens? Apagar un incendi amb un cop d'aigua? Tinc el canó espatllat! No el puc pas fer servir! Em passa el mateix. Malaichi, ens hem ficat a la gola del lloc! Jo sé com sortir-ne. Eh? Amb un contenidor. És bufar i fer ampolles. A mi no me la fots. És una missió massa perillosa per una dona. Saps que ets un saldo, nena? Et vols queixar amb motiu? Ah! Ah! Vinga, agafa un contenidor. Per l'espai tot és molt fàcil. Hi ha una fuita. És nitroglicerina. Nitrogli... Vigila, és molt explosiva. Ah! Ah! Què són tants escarafalls? El pitjor que et pot passar és que et moris. Ja el tinc. I ara en fem? Enviaré el meu mòdul a la sortida i el faré esclatar. Has d'introduir la càpsula al mòdul en menys de 40 segons. I tu, mentretant, què faràs? Creu els dits.! T'agafa ah. ah. oh. oh. et cobriré! Què? Mm. Ah, ah, ah, ah, ah. Et dec la vida? Victoria Terpsichore Dóna records al teu marit de part meva Té molt bon gust pels regals Menys alguns vergonyes el coneix tothom. Enterpsícore, el legendari caçador de recompenses. Doncs em costarà una mica fer-ho. Ara mateix està caçant recompenses al gran paradís. Em sap greu. Bé, vaja, què hi farem? La vida és com una partida de pòquer. De vegades es guanya i de vegades es perd. Fins un altre cowboy de l'espai Així tétato <totipos> Na que A i Se no m'ataseja, fugiré たまには俺一人で予告をやることにする ジェットブラック、36歳だ 36には見えないとよく言われるが 人を見かけや髪の毛で判断しちゃいけない物事は見かけ通りじゃないんだ次回もそんな話ビバプとは思えねえぐっとくるメルヘンだ次回、ワルスフォーヴィーナスたまにはこういうのもいいよな